Дорогі радіослухачі! Доброго ранку! Ви слухаєте Радіо Філадельфія Українську радіопрограму Українського освітньо-культурного центру На радіохвилях WWDB 860AM Наш телефон 215-663-1166 Програму приготували Борис Захарчук Іван Праско Ориса Гелка Осиброшка З технічною допомогою Пилипа Рискальчика Радіо Філадельфія З вами Будьте з нами Радіослухачі, сьогодні пропонуємо вам такі важливіші новини. Світ засуджує рішення Путіна про анексію Криму. Росія заблокувала резолюцію Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй по Криму. До Національної гвардії України залишилося понад 40 тисяч осіб. З України і про Україну президент Росії Володимир Путін підписав із самопроголошеною кримською владою договір про входження Криму і Севастополя до складу Російської Федерації. З боку Криму угоду підписали самопроголошений прем'єр Сергій Аксьонов, голова розпущеного кримського парламенту Володимир Константинов і уповноважений міста Севастополя Олексій Чалий. Як ідеться в повідомленні прес-служби Кремля, самопроголошена Республіка Крим вважається прийнятою до Росії з датою підписання договору, виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов призупинив дію декларації про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, яку ухвалила самопроголошена влада Криму. Відповідний указ Турчину підписав ще у п'ятницю 14 березня. Як відомо, 11 березня Верховна Рада Криму ухвалила декларацію на підтримку незалежності регіону від України і намір увійти до складу Російської Федерації. Відповідне рішення оприлюднене на сайті Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Документ також підтримала міська рада Севастополя. Референдум у Криму, який відбувся 16 березня, про приєднання до Росії є нелегітимним. До такого висновку прийшли експерти Ради Європи з Конституційного права, пише «Дзеркало тижня». Венеціянська комісія мотивує свій висновок тим, що можливість проведення такого референдуму не передбачено ні українською, ні кримською конституціями. Експерти також вказують на той факт, що умови для проведення даного референдуму не відповідають демократичним стандартам. Радіо «Свобода» повідомляє, що звертаючись до спеціальної сесії Російського парламенту в Кремлі, перед підписанням цієї угоди із вже нібито незалежним Кримом, президент Володимир Путін сказав, що він не сумнівається у затвердженні парламентом відповідного закону про приєднання українського півострова до Росії. Віцепрезидент президент Сполучених Штатів Америки, Джозеф Байден, Которий перебував у цей час з візитами до Польщі і країн Балтії, заявив під час зустрічі з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском, що після продовження Росією процесу анексії Криму світ накладе на Москву ще потужніші санкції. Росія запропонувала багато аргументів, що виправдати те, що є нічим іншим, як захопленням територій, про що вів мову сьогодні Путін. Але світ бачив дії Росії і відхилив їх, як безпеки некоректні за своєю логікою, наголосив Байден. Він також попередив, що такі дії Москви лише приведуть до економічної і політичної ізоляції Росії. Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейг заявив у парламенті в Лондоні, що Захід не потерпить провокації, які можуть призвести до вторгнення армії Росії в інші регіони України. Він також назвав дії Путіна щодо Криму анексією захопленням території. Навіть найбільша кількість брехні та спотворення демократичних процесів і перекручені історичні посилання не можуть замаскувати того, що це є вторгнення у суверенну державу і захоплення частини її території, без жодної поваги до законів тієї країни і до міжнародного права, зазначив Гейк. Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала дії Росії щодо Криму анексією, що суперечить міжнародному праву. Президент Франції Франсуа Осланд закликав лідерів європейської спільноти дати сильну відповідь Росії на саміті в Брюсселі цього тижня. Він також заявив, що Франція не визнає протиправне приєднання Криму до Росії. Анексію Росією Криму засудили Польща, Румунія, Молдова країни Балтії, негативні реакції світу про ці дії Путіна продовжують надходити. Відомо також, що українську кризу та незаконні дії Москви щодо Криму і України в цілому розгляне спеціальна сесія Організації Об'єднаних Націй, призначена на 20 березня. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама збирає союзників групи СЕМІ та Євросоюзу для зустрічі наступного тижня в Нідерландах. У рамках ядерного саміту, щоб обговорити можливі дії на адресу Росії у зв'язку з ситуацією в Україні, до Групи Семи входять Сполучені Штати Америки, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія. Північно-Атлантичний Альянс призупинив військову співпрацю з Росією та скасувало все, всі спільні військові навчання країн-членів. Що планувалося раніше спільно з Росією? Альянс засуджує анексію Криму з Росією, Рада Євросоюзу в закордонних справах. Заклик до Росії припинити порушення територіальної цілісності і суверенітету України. Польща Варшава закликає до повного припинення енергетичної співпраці з Росією та називає дії Москви у Криму брутальним порушенням всіх міжнародних норм. Молдова. Кишанів засудив анексію Криму Росією і попередив, що Москва зробить помилку, якщо так само відреагує на прохання керівництва самопроголошеного Придністров'я щодо приєднання його до Росії. Румунія. В Бухаресті заявили, що те, що трапилося з Кримом, сьогодні є порушенням міжнародного права.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 Некоректні за своєю логікою. Президент Сполучених Штатів Барак Обама збирає союзників групи 8 та Європейського Союзу для зустрічі наступного тижня в Нідерляндах, щоб обговорити можливі дії на адресу Росії у зв'язку з ситуацією в Україні. Японія оголосила санкції проти Росії внаслідок великого фарсу щодо Криму. Китай закликав до міжнародного посередництва для мирного вирішення української кризи і збереження суверенітету України. Китай завжди поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх країн. Кримська криза повинна бути вирішена в політичний спосіб і в рамках закону. Ми закликаємо зберігати спокій та утриматися від посилення напруження, заявив Гон Лей, речник Міністерства закордонних справ Китаю. Експерти кажуть, що Китай не любить сепаратизму, і кроки Росії в Криму можуть коштувати Кремлю підтримки Пекіна. Під час голосування резолюції на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй Росія скористалася своїм правом вето. Та проголосувала проти, тож резолюцією прийнято не було. Серед присутніх членів засідання 13 віддали голоси на підтримку резолюції. Один Російська Федерація проти, один утримався Китай. Перед цим у своєму виступі постійний представник Російської Федерації при Об'єднаних Націй Віталій Чуркінь заявив: Російська Федерація не підтримує резолюцію, оскільки не може погодитися з її основним посиланням заборонити мешканцям Криму визначитися і своїм майбутнім. Також він єхидно заявив, що ми не засихаємо на територіальну цілісність України та підтримаємо і будемо поважати думку кримського народу за підсумками референдуму 16 березня. Президент Росії Володимир Путін діє як фашист, анексуючи території України заявив сьогодні виконуючий обов'язків президента України голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Саме з анексії територій інших країн фашистською Німеччиною розпочалася Друга світова війна. І сьогодні президент Росії пан Путін, який любить багато говорити про фашизм, копіює фашистів минулого століття – Анексуючи територію незалежної країни, яка визнана всім світом, заявив Турчинов. За словами Турчинова, це спроба дестабілізації ситуації у світі і Європі. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Михайло Куцин поінформував першого заступника міністра оборони Росії генерала армії Валерія Герасимова про те, що українські військові готові застосувати зброю. Куцин заявив, що події у Симферополі, внаслідок яких загинув український військовослужбовець та ще двоє були важко поранені, відбулися за підтримки та безпосередньої участі російських військових, що дає підстави покласти відповідальність за цю трагедію на Збройні сили Російської Федерації. Прем'єр Арсеній Яценюк заявляє, що конфлікт з Російською Федерацією перейшов із політичної у воєнну стадію. Про це сказав він під час спільної з головою Верховної Ради України, виконуючим обов'язків глави держави Олександром Турчиновим, передає Інтерфакс Україна. Зараз він фактично переходить із політичної у воєнну стадію з вини російських військових, сказав він. Яценюк доручив міністру оборони Ігоре Віттенюху невідкладно зв'язатись з міністрами оборони Росії, Сполучених Штатів і Великобританії як країн-гарантів нашої територіальної недоторканості за уже сумнозвісним Будапештським меморандумом. Уся повнота відповідальності за розгортання і ескаляцію військового конфлікту після сьогоднішнього виступу Володимира Путіна лежить персонально на російському президентові і російському керівництві, наголосив Яценюк. Вбачаємо за необхідне термінове створення комісії на рівні міністрів оборони для уникнення ескаляції військового конфлікту, який спровокований російськими військовими, заявив він. Яценюк звернувся до російської делегації в ОБСЄ, яка фактично блокує прийняття рішення про розміщення моніторингової місії на території України. Нам зрозумілі мотиви. Сьогодні російські військові почали стріляти по українським військовослужбовцям, але це вже військові злочини, які не мають терміну давнини. За застеріг Яценюк. Він назвав тимчасовою анексію Криму і вважає її грабіж міжнародного масштабу. Генеральний секретар Північно-Атлантичного Союзу Андерс Фог Расмусен засудив оголошення президента Росії Володимира Путіна про нові закони, що мають включити український Крим до складу Росії. За його словами, Росія зневажила всі заклики повернутися до норм міжнародного права і продовжує йти небезпечним шляхом, далі порушуючи суверенітет і територіальну цілісність України і грубо порушуючи свої міжнародні зобов'язання. Не може бути виправдання такому курсові, який тільки поглиблює міжнародню ізоляцію Росії. Анексія Криму незаконна і нелегітимна, і союзники в Північно-Атлантичному Союзі не визнають її, мовиться в заяві керівника НАТО. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк поклав відповідальність за Заворушення в Східних регіонах на спецслужби Російської Федерації. Про це йдеться в його зверненні до мешканців Південно-Східних областей України. За його словами, ситуацію штучно розпалюють ззовні з метою спровокувати військове вторгнення. Режисуру не дуже численних, але досить агресивних мітингів у Харкові, Донецьку і Луганську, інших містах здійснюють зовнішні сили, правоохоронними органами – Зібрані докази причетності російських спецслужб до організації заворушень на Сході нашої країни. Є затримані диверсанти, заявив прем'єр. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Крим повинен перебувати під сильним суверенітетом, а таким в регіоні володіє тільки Росія. Не вірте тим, хто лякає вас Росією. Кричіть про те, що за Кримом підуть інші регіони – ми не хочемо розділу України, заявив Путін. А що стосується Криму, то Путін заявив, що Крим був і залишиться і російським, і українським, і кримсько-татарським. Але він ніколи не буде бандерівським, запевнив Путін. Невідомі викрали автомайданівців Олексія Гриценка, Сергія Супруна і Наталію Люк'янченко. У Білгородському районі безслідно зник і потім був знайдений мертвим татарин. Тіло його знайшли з ознаками катувань. Це перші ознаки того мороку, котрий насувається на півострові. У Крим прислали російських генералів, котрі командували в Чечні ескадронами смерти. Групами, котрі викрадали людей, піддавали їх тортурам, а потім убивали. Генерал-лейтенант Ігор Турченюк Іронія історії, українське прізвище, ймовірно, українського походження, названий керівником усіх російських частин, котрі введено на територію півострова. У 1999 та 2000 роках Турченюк командував 138-ю окремою мотострілецькою бригадою, котра, зокрема, займала у РУС Мартанівський район у Чечні. Після того, як бригада – звідти пішла, там познаходили тіла закатованих місцевих жителів, котрих до того бачили затриманими росіянами. Деталі описано в доповідях правозахисних організацій Російської Федерації. Нова провокація Росії. Слідчий комітет Російської Федерації по Північно-Кавказькому федеральному округу порушив кримінальну справу щодо низки громадян України. Йдеться про українців, що перебували у лавах Уна-Унсо, Андрія та Олега Тягнебоків, Ігоря Мазура, Валерія Бобровича, Дмитра Корчинського, Дмитра Яроша, Володимира Мамалиги та інших поки що ще не встановлених слідством осіб. В ході розслідування кримінальної справи про бойовиків під керівництвом Шаміля Бесаєва і Хатаба з військовослужбовцями 76-ї псковської дивізії на території Чеченської республіки нібито були отримані відомості про організацію банди членів УНА-УНСО та їх участь у бойових діях проти російських військових в період 1994-го і 2005-го років. Верховна Рада України створила Національну гвардію. Понад 40 тисяч осіб вже записалися у військових комісаріатах для участі в Національній гвардії. Про це в інтерв'ю «Інтерфакс Україна» заявив виконуючий обов'язків міністра оборони України Ігор Тенюх. За його словами, велика кількість українців, патріотів, які з сильним морально-бойовим духом йдуть в комісаріати – з готовністю стати в ряди Національної гвардії. Вже є понад 40 тисяч осіб, які зголосилися і вже записалися у військових комісаріатах. Зараз йде їх призов та введення в частини, які будуть оформлені у складі Національної гвардії, зазначив Тенюх. Також Тенюх висловив впевненість, що створена Національна гвардія і Збройні сили України як гарант незалежності і недоторканості українських кордонів, свої завдання виконують гідно і з честю та згідно з українською Конституцією. від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 Користуватися цією карткою ви можете всюди. А щоб знайти безкоштовний ATM у вашій околиці, зайдіть на наш сайт www.ukrfcu.com.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 або 215-329-1844, ще розпрохадуємо адресу похоронного закладу 9529 Busselton Avenue, або також біля катедри непорочного зачаття при 717 Brown Street. Дентістична клініка Everest Dental міститься при 9892 Busselton Avenue у Філадельфії. Доктор Володимир Зінь виконує різноманітні дентистичні послуги, а саме плюмбування зубів, хірургічне видалення зубів, коронки, мостики, протезування, лікування ясень, вибілювання зубів, лікування зубних каналів, рутканел. Цифрові рентгени німецького виробництва запевняють найбільш детальне зображення, а технологія у трьох вимірах 3-дименшнол дає найкращі результати для повного діагностування та лікування. Все це тепер можна полагодити за одним візитом. При потребі встановлення імплантів ця технологія заощаджує час хірургічних операцій і виділяє мінімум шкідливої радіації. Доктор Володимир Зінь запрошує відвідати його клініку і переконатися у високій професійності та в українському обслуговуванні. У клініці приймають більшість медичних забезпечень, а для пацієнтів без забезпечення ціни доступні або можна податися на безвідсоткове фінансування. Для вигоди наших клієнтів клініка працює вечорами та в суботу. У клініці вам запевнять професійне обслуговування від початку до кінця. Один лікар – на всі ваші зубні потреби. Повторюємо адресу і телефон Евросдентл e – 9892 Баслтон-Евеню, кабінет номер 302. Телефон 215-671-0188. Літопис важливих подій з історії України. 24 березня 1885 року народився відомий український тенор Іван Козловський. 24 березня 1916 року помер єпископ Української греко-католицької церкви Сотер Ортинський. 24 березня 1935 року відкрито пам'ятник Тарасові Шевченкові у Харкові. 26 березня 1908 року помер видатний український історик Володимир Антонович. 26 березня 1909 року помер історик і композитор Микола Аркас. 27 березня 1994 року відбулися перші вибори до Верховної ради України в умовах незалежності. 28 березня 1918 року Українська Центральна Рада Української Народної Республіки затвердила тризуб як державний герб України. 28 березня 1925 року народився в селі Старосілля Чернівецької області відомий баритон Дмитро Гнатюк і 29 березня 1864 року Перша вистава Українського театру «Руська бесіда» у Львові. Подаємо найновіші датки на український центр. На коляду 250 доларів доктор Юрій Гудь і доктор Оксана Балтерович. 50 доларів Марія Ігор Стефан Білинський, Роман Ярош. По 25 доларів Наталія Мацьків, Захарій Орлецький. 50 доларів Ольга Терлецька і Олексій і Юлія Ткаченко. В пам'ять У світлу пам'ять Петра Кондрата 100 доларів Бриттан Ітин і Волтер Ісцегурей Адуляк. В світлу пам'ять Логіна Світенка, Марія Павлюк і Юрко і Оксана Бачинська-Тарасюк 50 доларів. Датки на центр Пришли 1800 доларів від Українського народного союзу у Круга Філадельфія. Тисячу доларів доктору Ксуляна Горбовій. По 100 доларів Марія Гуді Володимир Павлюк. Разом Асоціація українських українців. 100 доларів Марко Смолі. 75 доларів Роман і Катрія Петек. 50 доларів Галина Козак. Всім жертводавцям складаємо щиру. Подякуємо за велику підтримку. В 13-ту річницю смерті мами Еви Чучман доня Соня Комар з родиною просить о молитви. Служба Божа буде відправлена в цю неділю 23 березня 2014 року о 10.30 10. ранку в церкві Царя Христа. Вічна її пам'ять! Ше єдина, маму, я для тебе завжди. Шановні радіослухачі, сьогодні маємо велику приємність вітати в нашій студії пані Оксану Пекарчук, віце-консульта Генерального консульства в Нью-Йорку. Пані Оксано, вітаємо вас. Дякую. Вітаємо. Якщо можна вам поставити кілька питань, дуже коротко, і я знаю, що ви маєте обмежений час, і ми, напевно, будемо мати нагоду ще зустрінутися завдяки вашій співпраці з консулом в Нью-Йорку. Поставимо вам таке питання, хто ви є, і які ваші завдання? Я віце-консул Генерального консульства України в Нью-Йорку. Мої завдання і обов'язки є, по-перше, це організація проведення виборів за кордоном, паспортні питання, питання консульського обліку, ведення державного реєстру і поточна робота, така яка виникає кожен день як у консула. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, як виглядає технічний бік виборів і чому якраз 25 травня ті вибори мають відбутися? Як відомо, в постанові Верховної Ради України було затверджене відповідне рішення щодо позачергових виборів президента України, які призначені на 25 травня 2014 року. Хочу зазначити, що з 2007 року був прийнятий закон України про державний реєстр виборців, на підставі якого всі вибори, в тому числі позачергові вибори президента, проводяться тільки на підставі даних державного реєстру виборців. Що це означає? Це означає, що громадяни України, які постійно проживають за кордоном або тимчасово перебувають за кордоном, мають зареєструватися, і тоді вони будуть мати право проголосувати 25 травня. Що це, значить, люди які перебувають тут на легальних підставах і мають штамп в паспорті постійне проживання українською мовою, можуть стати на постійний консульський облік і вони автоматично вносяться в державний реєстр виборців. Люди, які перебувають тут на... Тимчасово мається на увазі зареєстровані в Україні, цього ж там по але на легальних підставах вони перебувають в США. Вони можуть стати на тимчасовий консульський облік і так само автоматично вносяться в державний реєстр виборців. Є питання, значить, стосовно як проголосувати громадянам України, які нелегально перебувають. В це велика кількість громадян, але вони не позбавлені права голосу, Звичайно, це їх конституційне право. Так само вони можуть зареєструватися безпосередньо на сайті Державного реєстра виборців і подати відповідні заяви для внесення їх в реєстр і проголосувати в Генконсульстві 25 травня. А де можна зареєструватися і до якого часу? Попередній список виборців відповідно до календарного плану буде складений до 2 травня. Зареєструватися вони і всі заяви подають в Генконсульство України в Нью-Йорку. А які документи має пред'явити виборець? Паспорт громадянина України. Це одинокий документ, більше нічого не потрібно? Ви маєте на увазі для голосування так. чи для реєстрації? Для реєстрації. Для реєстрації паспорт громадянина України і документ, який підтверджує легальне положення тут. Мається на увазі статус його. Якщо людина нелегальна, значить, вона перевіряє себе в державному реєстрі виборців, і відповідно, якщо вона внесена в державний реєстр за місцем реєстрації в Україні, вона подає до Генконсульства заяву про зміну свого, своєї виборчої адреси. І це може бути або водійські права, або нечить, як ліс її Мається на увазі все, що підтверджує адресу перебування, бо з банку якийсь конверт приходить до людини, стейтмент, і це підтверджує її адресу. Вона заповнює відповідну заяву, подається в Генеральне консульство, вона негайно пересилається в Державний реєстр виборців і йде зміна. Чи особа, яка, скажімо, бажає, може заступити себе кимсь інакшим? Ні, такого виключено. Такого виключено, так. А люди, які є, скажімо, каліками, чи є якийсь спосіб, щоб вони могли проголосувати? Звичайно. Значить, це не обме... каліки не обмежені, я не можу сказати. Це, скажімо так, люди з обмеженими можливостями ви маєте на увазі, так. але вони дієздатні. А іншими словами, така людина, яка хотіла би голосувати, а не може податися до Нью-Йорку. Вони можуть посід. переслати це поштою. Дуже добре, можуть переслати це поштою. Um, ще які технічні поради ви подали би нашим виборцям? Я би подала єдину пораду. А... Якомога скоріше перевірити свої дані в державному реєстрі або звернутися до генерального консульства, вже щоб ми це зробили, чи внесені вони в реєстр чи ні, тому що багато людей були на тимчасовому консульському обліку, термін дії якого вже вийшов і треба його поновити, тому що так після закінчення терміну тимчасового консульського обліку людина автоматично знімається з реєстру. Наскільки нам відомо, це не є перший і останній раз, що ви організували чи організуєте такі вибори. Як вам пішла організація виборів попередніми разами? Ви знаєте, настільки була добре проведена інформаційна робота, що в нас особливих проблем з тим, що люди не змогли проголосувати взагалі не було. Всі, хто хотів, всі мали можливість, всі зареєструвалися і всі проголосували. Скільки разів ви вже проводили такі вибори? Двічі. Двічі Поперегід. і подобається. Ви не прибули самі сьогодні до нашої редакції. Хто прибув з вами? Зі мною прибула людина, яка брала участь в парламентських виборах у 2012 році. Оксана Просяжнук. Оксана Просіжнюк, добрий день. Як ви почуваєтеся? Дуже добре, дякую. Пані Оксану, щиро вам дякую за наше коротеньке інтерв'ю і сподіваємося вас почути іншими разами, щоб почути, як пішли ваші вибори, які ви так, так би сказати, сумлінно приготувляєте. Щиро вам Я дякую. Я вам щиро дячна за ваше запрошення і звертаюся до всіх громадян України. Будь ласка, прийдіть, зареєструйтесь, заздалегідь. Дякую вам. Будь ласка. Шановні краяни,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 Компанія «Міст» – це швидка і надійна достава до рук в Україні пакунків, доларів, продуктів з каталогу, а також різноманітних вантажів, автомобілів, контейнерів. «Міст» придбає для вас авіаквитки, надасть туристичні та імміграційні послуги. «Міст» – це також українська незалежна газета, в якій ви щотижня знайдете останні новини з України та цілого світу. Отож, телефонуйте безкоштовно до української компанії «Міст» на число телефону 1-800-288-9949. І ще раз телефон 1-800-288-9949.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 Не гайте часу. Телефонуйте до проведіння 1-877-857-2284. Ще раз. 1-877-857-2284. Або завітайте на нашу електронну сторінку www.provasn.com. Українська федеральна кредитова кооператива Самопоміч у Філадельфії повідомляє, що річні загальні збори кредитівки відбудуться в неділю 30 березня о 2 годині дня в Українському освітньо-культурному центрі в Дженкентау, Пенсильванія. Реєстрація розпочнеться о 1 годині. Запрошуємо всіх членів кредитівки взяти активну участь. Суспільна служба при Українській Федерації Америки запрошує на семінар тема семінару «ObamaCare – Affordable Care Act». Прийдіть і послухайте про закон, який торкає нас усіх – старших і молодих. Є багато контроверсійних інформацій і питань. Доповідач, юрист Тетяна Дурбак поділиться інформаціями про закон і відповість на ваші питання. Семінар відбудеться у суботу, 5 квітня 2014 року, о годині 10 рано. Галереї імені Олександра Черника в Українському освітньо-культурному центрі 700 Сіда Road. За дальшими інформаціями прошу телефонувати на число 215-782-1075. Вступ вільний, кава і солодке. Українська бібліотека при Українському освітньо-культурному центрі запрошує вас на перегляд фільму Валентина Васяновича «Креденс» з 2013 року. Фільм відображає сучасні події в Україні через призму особистих переживань головних героїв. Презентуватиме фільм доктор Юрій Шевчук. Голова Українського фільмового клубу при Колюмбійському університеті, провідний експерт історії українського кінематографу. Після перегляду буде обговорення фільму. Показ фільму відбудеться в неділю 23 березня 2014 року о 2 годині дня. Спонсор показу – Українська громадська фундація Філадельфії. Бойкотуймо та підтримуймо бойкот всього, що виготовлено у Росії. Бойкотуймо аерофлот. Бойкотуймо лукойл. Виходьте на протест і бойкот бензинових станцій лукойл. Не купуймо російських продовольчих продуктів із Росії. Не купуйте столичної водки, ані жодної іншої з Росії, чи всякі інші спиртні напої. Подавайте цю інформацію іншим – Просіть ваших приятелів і сусідів приєднатися до нашого бойкоту російських продуктів. Дирекція Українського освітньо-культурного центру запрошує вас на річний Великодній базар у суботу 12 квітня 2014 року о 9 до 5, ну, чекайте, з 9 до 5 години. Традиційна українська кухня, вишукані вироби мистецтва, безкоштовне паркування. При Українському освітньо-культурному центрі 700 Cedar Road, Дженкентон, Пенсильванія. Телефон 215-663-1166. Користайтеся гарячою лінією до Білого дому. Дзвоніть на телефон 202 456 11 11 Коли обслуга Білого дому відізветься, пам'ятайте, що не треба подавати свого імені або адреси. Скажіть те, що вам на серці, про що ви хотіли б, щоб знав президент Сполучених Штатів Америки. Коротко і ясно. Все, чим президент Сполучених Штатів Америки може допомогти Україні. Вам буде легше на душі. Звоніть на телефон гарячої лінії 202 456 11, 11 між 11 годиною рано і 5 годиною пополудні. Підготовка до виборів в Україні та допомога з документами. В приміщенні українського центру буде надаватись безкоштовна допомога для підготування всіх консульських документів для участі в виборах – подання документів для продовження та отримання нових закордонних паспортів, реєстрація в списках виборців, заяви про постійний та тимчасовий консульський облік та все інше. Прохання приносити з собою всі документи, свідоцтво про народження, одруження, розлучення, протерміновані, чинні, американські, з перекладами та апостилями. Увага! Навіть якщо ви набули громадянство Сполучених Штатів Америки, ви все одно можете голосувати при наявності чинного закордонного паспорта України. Протермінований потрібно продовжити. Якщо офіційно не писали заяви про відречення від громадянства України та не вийшли із нього, нелегали – Можуть прийняти участь у виборах при наявності чинного закордонного паспорта України та подання заяви на голосування за кордоном Прибудьте сьогодні, у суботу, 22 березня з 12 до 3 години дня Та наступної середи та суботи з 12 до 3 години дня Ваша контактна особа Ірина Мазур Телефон 267 738 три, вісім, п'ятдесят сім, сімдесят вісім. Роз, Ісусе, не треба. Окезо У тих твої срешку.